ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وحفظ لكتابك يا ارحم الراحمين اما بعد فالله تبارك وتعالى يقول اذ نظركم الله ببدر وانتم اذله صدق الله العظيم الا ما شون بدر الا ما شون بدر كيف قال كيف قال عاشت نوطه موهفه صوتا ديتموده شوب صوتا دي دريته Idhnafarakumullahu bibedrin wa entum e dhilla Inshallah gjematin berua Me këtë masi që ndihet për Ramazan i sot Do të largohemi për disa momente Me këtë ditë preja saj që jemi Në programin tonë në Ramazan Do të fatë dësbjegojmë Do të miremi me një temë shumë më rënsinë Islam Pranë të sinës Apo rrëtë të sinës Nuk në abajti Ndërgjegjat kalohim Pe e për menë këtë Ramazan të marë Si që kemi pas zakojnë gjithë morë të bojmë atë kër kër e kërë i vëndë kësa i rade, kërë i vëndë kësa i njëjarje diteve. Historia, historia ashtë një vjeher e cila të regonë mësë drejti për të kaluarën në atrasë kur ashtë me lapë së pasër edhe me lapë zinjiteti e shkrua. Do të këthemi sot historijës tonë, për disa momente me këtë dërë së pasë i këndijës Ramazanë, duke e lutë Allah në gjelaluhu që prej këtia jeti qkurt të filin e situmna i filin për mblëdh në vete tanë historien islame prej ditës i krabismit deri atë ditë kur do të linë djelën pika përëndon ashe përfshirë gjemate i ndershëm në këtë ditë jalën kërani kërim me limonirë të filin në të të sekim të do shta mesin e dersit insha Allah Rasulullah alesat u salam pra pra disa zonave do të kalojnë shumë tranzit e ndonjësa zona ndoshta do të ndalemi pak më gjallë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sirra në me Islam Mekka trembëjita me radh me Kur'anin e Kerim elai Kur'ani te li ka vrit Mekka dallot Turkë me të vija aty për aty rol i te li ka vrit Medinë pra një dallim prej dallimeve është se Kur'ani i Kerimi te li ka vrit Mekka i banë në vete qeshtjet e besimit me i nverë njerëzit për e besimit kod me i fut një islam qeshtja qetë me i qërtu edhe me i përgzu a jetët e me kësë përmbajnë në vete shumë qërtime edhe shumë përgzime edhe frigojnë njëriun nga gjonat se në të filit dhe të ndodhën gëhennem me the e mëritonat e në e thë Allahuma a faza gjithve në bo pra këra këto janë karakteristikat e kolonit me kësë në pika shumë shkurta të edhe azab 13 vite me ralë firje edhe azab azab pas azabit metode pas metode të më shrikme për shkatrimin e lullzimit për shkatrimin e dranda fila dhe të partë të mbjelun në tokën e Allahu Gjellë Gjellalu me herën madhvukur shka ndodhi? ashe pa kuptushme dhe pa mund shme të fjegohet pas një këndije shka ka ndodh me kë për 13 vite po kërës e kim na një rast të po dhej e morim dhesh vetë se shpa s'ka pas më renda <laughs> familjen e le jasir familjen e jasirit baben në vërë në në në në zjarë gjalin lidhur deri sa e detirun i jasirin me faun s'ka zot me goj Allahu gjelle gjelanuhu vë gjelle shanuhu për këtë në gjari e shumë të madhën me këtë ka zbrit kurani kerim se muslimonit sitë ila ilaha ila Allah nuk sot më një armrafa e fa një një një mërke këta e fa prej torturave të tine gjubanën edhe një gjallë prej gjemi edhe në torturat e fundit nuk e fa këta pra janë dhionë e kohen një khabdab ibn Adik qëtër e kohen një jatir khabdab i uvar edhe u djek edhe nguju edhe gjithat zezat mirë për më në fundit në gjikimit I sa në khabbabit, i kemi dhisa fjall, me na të regu neve që ka përdo në mënë fund që përta bojmë këtë gjikim me vdekje, edhe në këtë mënira që shdim na. Sa përdo me u falë. Murat dhe të dhe i falë i dire qatë namaz, ato aji namaz ishte namaz e Ibrahim a.s. Ishte namaz i Muhammed Mustafa sallallahu ta'la a.s. Ishte ki namaz nashke a falë misodë i falin amazin edhe i thanë e zgjata e pak fa zgjata për shkak se jo prej prigës dhekjes pa atë surët që i kisha filu desht ati qesë në fund fa qka po një lipë me së brami kjo kajotja që i lipe edhe nga kemi me dhëndi shka pra fa qka kini ju me më dhëndi që i po më gjikoni fa për të thëmë pra a ka mundësi që ti e të lishojmë nëse dhënë me zgjër E tabim Muhammedin vendan Pra anmiku A e pa dhe ku të ngut A e pa dhe ku të prekaj prek, A, prek, a ti kut, ti kisht, jindos, i të prek ati ku ti se ne ban A i të prek ati ku ti faktikisht Nuk a i sudi që ndoshtë edhe nuk je i preka ditër me bajt Atë shumë ku prek anmiku Ku prek anmiku e pa të ndosë dhe ku preki Në qashtu ku ka prakan, një ku në gosë në prake në të tine, sa pësot, ndoshta ka prak në galumen. Sa, <tipinas> ta bim Mohamedin vendan, e ti shko pra të shpia. Ndë gjohë gjaliri, khabdabi, në këtë dita i ka pas 24 viti që jetës dhezat. Sa, o ju njerës, o ju zëtri të zëllumit, Mohamedin me prun vendem këtu jo, o ju njerës, Asun me uliru, me shkun ven, ku asha i jo. Po atje ajko atunejt me dinës kam qef me i hin po i thërë në kom. Atje ko atunejt nuk kam qef me i thërë me i hi hin i kom. Jo me më zavënësuaj mu e këtu. Kjo ishte një razë e razëve të islamit e sila karë në këtë fshatë prej atjejtë. Kjo është e një razë prej razëve e pashuar Do të vazhdoje, do të deportoje Në largësit matë larta të, të kësaj toke Edhe do të realizohet ajo Në përmet këtive burave Ajo që Rasulullaj me një hadise fa Faj, alëj salatu vë salam Zuhujet li al ardu Fa mua Allahu token me ka rafshu par asime Wese jem lugu mulki ma zuhujet li min ha Fa për andëria jeme Dini jem ka me shku aq largë Ashtë sa më ka rafshua Allah u tokën. Ashtë e ka më zëtë e të kjo fe. Ketë e një rastë. Jasiri, me një moment t'ingun juar për druni edhe i rastë kapitër që takë edhe tërtura sa thuj s'ka zotë, takë para vdekjës, sa s'ka zotë. Ketë sahabët salja rasulë Allah, Jasiri e lafe, këta i pras t'i ka ka arë Allahu gjëlle gjëlelu. فرسه يا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم فرسه يا فيففا اتى الله وجبريل ام بيجيره ميجيله سام بسم الله الرحمن الرحيم الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان فياسير عاش مبشر ترى الثمر ادرين كو كلات ميمان وبثيم كتابا كتابا لتشليوا ود من الميستريا التي دلت براي جوراتك për dalë prej asaj tërturë që ishte Allahu Gjellë Gjellalu këta më kësira se pra e ka legalizu e ka legalizu mirë për ulemazën se prej të dime ma i dashur khababika të Allahu Gjellë Gjellalu ho Gjellë Gjellalu ki u pranuta Allahu për khababika edhe ma i dashur edhe ma i afer të Allahu Gjellë Gjellalu kësi gjana një di prej gjana dhe ma të fresta që ka ndodhën me këtën e që ka ndodhën pra ma si ndodhën që ështëja Bilalit ma si ndonë dhe qeshtja e dhatë Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wa sallam taif, shkoj me i therë fisin hauazin edhe fisin sakif me kalun islam, dritën Allah e tërteruan me qole dhe me robre dhe me robreja me, robre, me bur e ranë dheri sa Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wa sallam prej kohë kësat i ka rrez gjaku dërin të tok për shkurti urdhnu me shku një gjatë, melon vend lindjen dhe një herë, lijet vend lindja mirë po kërt lijet dhe dhët lingja vetëm për ta ta ta i mendohet dhe një harën lijet për shkak se torturat janë të pak ufi mirë po kërt lijet ajo për ta ma gjithë morën mendohet qishë me ufësin të alë një harë s'ka problem të në shohet po nuk harohet shkoj rasullu lajnë hijrat Medine e ndërtoj shtetin e para bazë e para pikë e ndërtoj shtetin Medine i bërë e ndërtoj gjamien edhe i vlazrej muslimanët Pazatrat e lidi e ndërtoj shtetile vet islam medine Edhe domi kushtetutën e Allahu gjëllë gjëllë me duke se disa nena të kësaj kushtetutë i kimi spjegu me në Ramazan për Ramazanave sot për e thakim me që nenin pës në kësaj kushtetutë Rasullullahi me të, të -ra. mënin pës ta thon nahnu l-muslimuna në muddujadena al-whahida al-aduwina na muslimanë, e zëgjatim dorën e përbashkët, dorë dhe gjëmirë, se në në kushtetutar është, në në në në kushtetutar, nuk ka pral e maksim gorkit, në në në në në kushtetutar, nuk ka vizatimi pikasës, në në në në kushtetutar, e Allahë u gjëlle zelalu, e realizonë Muhammedin me dhime, ka thë në muslimanë, e zëgjatim dorën e përbashkët, në jamar al-nikut, kalirin e misrit, se cili i cili ka ra prej gojës lopës të në tokë. Paj, me siguri jam i bindu në tanën shmo kërkanë, se na gjemati jonë nuk e kemi nivelin këto gjona me i kuftu më njërë. Ja. Nuk kemi asë i nivelin. Qërë vërat duhet në arë më doket, jo qërë e ju me shku, po në mesin e ju kdo qërë duhet në arë në i kuftu këto gjona. Unë i di kush janë ato, i di me emna kush e kunës duhet në arë të to. Njerë pas për i cekin me emna se s'ka fajde, s'ka dobi pre Në muslimanët, e zgjahës mi dorën e përbashkët, me amaran mikut tonë kalirin e mithrit, i silikara për e gojës lopës tonë në tokë. Dhe gjo mirë. Lopa, kërë nërë një tomak, kalamot që të në dënë me përbite poshtë, nësë ashtë i marë, nësë ashtë i trashë, e në trash, pinë mirë dhe do të të thanë me një mënirë, e kur fërt, të alëgë e fërtë që atëherë i benë në tokë. Dhe qëmë të poshtë i bentok, anëmiku i jonë ashtë i interesum edhe qatë me, veten edhe me Na e konsideru dhe vetën edhe dërnë me morë. Na muslimanët e zgjafë mi dorë me përbashkët edhe atë me jamorë se për neve ashe shejtë. Qaj ka lirë që i bentok ashe shejtë. Pse e ka te këtë shembul? Pse e ka te këtë shembul? Kur ka lirën e misrit jamorë me anëmiku, prejdore, të lotës tonë që i ka rafigoje, edhe ka që jemi të angazhumë për asa, Asu sa do të jemi të angazhuar për dëgjona mbi kallirin misri e Misrit që janë për ma. Pikua kanis kurani qeli, a pikat mloe apo pikat vogla? Pikat vogla për të mloe ja ka desh timo aver, ka thonë për babën e ononin latë kulehuma of, mos i thoi of. Tole ënjone sa pa kanamir mirë rrafa mi tut dit po sta thonta kurani më si rë. Sa pa për më lexo of mos i thoi. Ai e ka thonë of mos më thonë babanor, tole tani na ta kuptojëstin. At mos e tje drejta ma shumë me leviz. Indenuarit dhe matë? Në Medine, është vuhë kiren i përmbajgjës edhe i kiren kusën të tarë, i mirëmbajgjës shtetit, edhe mirëbajgjës shtetit të së në ka formur e së ullajnë Medine. Në regu. Shtatë nësë mundi shkojnë, ko, edhe me, me kasit, organizohen me një karavan prej traqin e së disa djeve dhe, dikun, ka, dikun ka, ka një traqin tonë malë, për cilën qëto gura e këshin lënë mëkë pasurin e vetë ato trektar profesional ato biznismenat 40 sekullor tradit biznis i këshin lënë mëkë e këshin mërë islamin më veti e kanë mërë Allahun e pagamerin më veti kanë ardhë medine Ebu Sufjani i kësh dalë zëp pasurin e së mëslimanve po e që i kënë shamë me shqip Ashë informur asullar e së të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t e organizon një thirje të vogël shumë me dhine edhe ban këta e qënë njëri me e thirë një e zanë pakoh a e zoni pakoh kër ka thirë me dhine a ditë se ka dishka dhe shumë, të modhe shumë gjëmati janë në ledhë që atësh ka kishin qenë u kolla a ditë e donë pulë, donë trek, donë pazar doa gjë, doa gjë që atësh i ishin gjallë dhe ishin ati momentalist ishin disa bura të thirë ju sara sullalë e së të selam po gjallim me marë pasu një në tonë që po e shes Nuk kanë hezë shumë për këtë qështje. 150 km në komë. 150 km në komë, në 314 vetë me 7 dheve dhe dikuval. Me 7 dheve dhe dikuval. Me e morë pasunin. Mirë po, e bu Sofjani, a i strategu ma i madh ushtarak, a i strategu ma i madh e arabve të ekonomijës për mbrojgjën e pasunimet vendit edhe dvetën, Ehetoi Çizboni Çizboni ehetoi se karavani i deveve do të jetë i okupuar apo i bllokuar në rrugë e kapi rrugën për deti pra fara se futën në Medinë disa kilometra larg e iki anën djathtë edhe për rrugicën e karavaneve të deveve arabë përraf vetit kush ajë la Medinën në nënën e Majt edhe i ku përkeq qytetit Janbu edhe qytetit Janbok sot të cilët janë bregdetin Kaxhidia aty edhe u fut Mekkë mirë po fara se mrin Mekkë çoj në njëri e ka pasën në ndamdam E tash shkon më kadikat. Edhe kur të mrish hekitosha kënd shkoçi se ka qenë traditë xahilave para islamit, kur dëgjon dikush që faton me vana haver, a dash me shkoç tesa kur nikate me kuptojë moti se kjo punë shumë jo? e madhe. Së mësh me nikat si portugjeri, kur vdon dilni te xhamia, edhe citni za aludhas, kur dëgjon, ana kur të shkoçe, te as kur skihet aj, problemi kanë ashum i madh pra. Ta nikat se shkuën dela E veshkoi pasurinë Muhamedi e mor. E ka bënë njëri kur ka hyrë me këkëkata. E ka bogë këtu, edhe u organizuan arabët. U organizuan nekri me pasurien, u jo për shkoj, shkoj moli, pa jehlim. Abu Sufyan shkoi me pasurinë. U organizuan, jo po shkojnë, s'po shkojnë malli pa abshtus, pa abshtus ka nevojë, ka nevojë. Se ai donë të ha liub do të më shkoj. S'ka ka nevojë, s'ka nevojë. Jo. Nan cinë ka 30 burra. Disa çindra grabe veti. Disa ton alkool me veti. Disa ton alkool me veti. Njanitshin as these are dheve vetëm për me i pranim haqur mish. E përshkojn ku? Po shkojnë me luftu Muhammedun aleyhissalatu sallam. Po shkojnë me luftu dritën e Allahut, për të cilën tha, "Ah, s'e pamundur me me ah, s'e pamundur me frik diellin janë në rrugën." Na jepum një shembull, po sepse për të sjellë një shembull halal matif. Matafir një shembull. Sa mundë drita e Islamit më ushu ajo. Pa këdre nga fillim bashë me të frimë a më jahek e rën tu i frimë me jahek e rën mësë më jarë më erë a më le ban po me si me tut a e leja i padon e rëpa miskit a më jahek e rën me të e tut rëvele me dhe miskit s'ka me të ardhër a misk a bërës kjo pun a fi prapi dhe nga misk vetëm një herë e miskit rështohet vetëm një herë e miskit më du mendru kusha rrit për janë mikut miskit në ta me qitë qëtër lëndë me qitë në ta që tërliont e dalashit kejt pra miskit islamit edhe muslimanve nuk arritën arën me javhuk pa arritën që tërsen me qitë në ta n. e ta është nuk përdije se ka me filu orë ka jizu me arën bedr fa e bajahli në njësje në dalje prej mekkës sa nashra bulhamra fa kemi me pira ki që për të e ka njës ose nuk gani fa kemi me knu Kajnat ju thunë arabisë ative ative kanktarër, ative qubzave të cilët e gzojnë një popër 24 orë pandanë për me ahi, për me angrit moralin nalë me i bo patriota, me muzik edhe me telë qiftelije sa do të këndojnë edhe do të pi mraki e majzë mramit do të liftojnë hatta të smahel arab sa ka me ndëgju arabia gjith arabia mbar se shka ka bo eba gjahlin bedr me ketë saltanat Shëjtoni ju tha, hasënit e para. Inni, gjarën lëkom tha, muëm këni pëqqi, unë jam ku ishia ju pësot. Derit e vendi i taktum, edhe këtët ka lëbë shpejt, derit e vendi i taktum. Ardhen të fortit, medine edhe atët lishtit. Ardhen maghrurët në bedr edhe ardhen modestat në bedr. Modest kusha, gjithë mëna muslimoni modest. 700 dëve, ditëshin ku valë, vetëm për me i jipu shtartë e bu gjahli. 700 dheve dhe 200 kuval 950 djelekat luftës Se i cili u shtar me dish pata Nje për luft, qëtërrezer A i rasuni i dërguar për e Allahu Gjëllën e zhelalu i kishtë e 34 mëzbura 34 mëzbura, 70 dheve dhe kuval Se i përtavel në kom Edhe mos haroni se Ramazan ka qenë më zharoni se mu për ata në këtë datë për e smegojmë këta bashkë kjo di, dita e 7 mëhet e mu i Ramazan muslimanët janë njësë më shkujnë akcijën gjveshër dvarëpër të parë matosër pa raketa pa tenka pa bërnakola pa njetër blinduse pa loj loj njetër pa nësjelës fare pa kia vatsë prafë pa suzavatsë pat një ka vasë, pra si kanë pasë të gjona, heç kanë dalë me një vend ma si më rinë të vendin sa këtuar Rasulullah r.s. ju kanë zëmë di shka tre burave sa oj ju gjemati jem 340 a dhidi pëse jemi shti këtu sa një oja Rasulullah dimë për në busëfjonë në pasurin sa në jemi këtu në tashë me luftu sa një oja Rasulullah hella zakartelën al-qitel si lë më dhine e pësës në i përmenë dhe neve kënë njërë jetë i hala për dalë për tashë këtu për në thunë lufë fa tashë për më thunë me ju thonë tashë për e thamë ta pra shiru alenja juhannas mendimet e juve për i du u qonë njëri prej prej muha gjërëve u qonë njëri cili e kish lanë mekkën si qërët me Rasulullah fa ja Muhammed لو دخلت بنا هذا البحر لدخلناه لدخل لو دخلت معنا بحر برق الغماد لدخلناه فمهي منافتي مورظمو مهي نامتي نميس نشكرتين ربع الخالي نواند نسامة شدنية نساودين وكيتون قرقش پرشكاك تراتيم الزال مايت سودياش قدرتين سي قدرت يتون اصودي جون مني وان ميسن واني انشتر Sa thje me himeneve, sa nehme ti ma besonta kemi rog. Edo umbyll puna mu hajerve. Fashiru alayhi wan-nasa. Mendime te ju vabra. Uthuni sahabe ka pa them nisah ibn Muammar. Radiyallahu taala utrimedine live, prai vendasve. Fa ya Rasulullah, ndo ka se fanagon name fol kto vendasit. Sa po sa ha mendimin e ju pe du. Sa lawh khud to bina hadha al-bahr, la khudnaahu ma'ak mehinë sa në detin e kuqë me neve, mehinë të në detin e kuqë, sa në ametijë në detin e kuqë himë. Ma shumë të mduhë ta muhe. Muhe që të dhe gjana mduhë. Gjëvot, për një aktion shumë të madhë, për një gjavë shumë të madhë, i pari i poplit ten kërë të folë, i normalë të a i duke me qenë të eftë i përmësume dhe, i, i, i peglatë të mirë për atë punë, i e kurosën mirë për atë punë. A pat, i ja ban zbana ma zbana ma ban për si ka arnë koha ma i ka arnë koha për pa mi pas arnë koha, koha si shbov, e ja pra ti me mdojnë drishe une me mdojnë drishe e pëse me mdojnë drishe Demokrati. demokrasi mu mdojnë të si tipu me mdojnë drishe për shprizon demokrasi e në kurash për me ikë shumë mirë mu e për mdojnë kura për me ikë mu dhe kam drejta me mendojnë në shka zvej edhe maraj puna pa nuk flikët kështo e thonë jo, me hiti pra së në interesën me e shka ka masis me hiti a gjënë rubu në khali kim me tije me i rati dhejtit ku që i bim me tije kja popull këto e prunën këto edhe tash Rasulullah a.s. ka arë vendi ka arë momentat e të fundit gjëmatin dërshëm për vendosin e problemit sa ja Rasulullah ka pasen në një gjalë umer i mi humem e Rasul Allah që i nalën që i këtë ven Allah u fa ati vet fa jo fa nda strategia i me fa personale jam nalën tu fa qupi këtu kush e ka rendin tash e ka rendin mendja shëndosh edhe atëher e kursanshe të nga merit e ka rendin ajo mende e tila nabjen hajr ani se sa hoja ani se hoja menja shëndosh fa apetite fa qupi këtu fa ku për shkojnë bre gjallë fa Dhe shkojmë thaoi i dërguar i Allahu atje ku janë ujërat. Atje ku janë voda, atje ku janë lumë i Bedrit, e pa do të bëjmë bulon lashum. Kur ti bëjmë bulon asa të hasloj ujin në bularin e pa, tani të hasëm puste ditë puste 34 të Kafrit e an mikun ta lëm pa ujë ja Rasulullah ta lëm. E banën këta, ende ku do të kalojmë shpejt? E arritën këta sukses. E arritën këta an mikut i hipën morrat për 30 ditë që kanë merit aty. I kërpër, i ka thënë edhe një ditë, i kanë hip morra tani bari mom. Pomet vërtet interesante. Thojin haltit, do njerëz thojnë, ajo çanga është për bedrin nuk kanë ta di. Aftu ti një lug 4. kush ka kandoll dishka me mor për shembull. Kur vjen Ramazan bedri, bedri, ka ka vështi. A ka di diçka? Sa azam sa na uin ja Rasulullah e një këtë pra nuk jalo vuj me i shkua gjithë për eshtin nga për pusat e tonë për i zatë zotët për dhe spaku ti që je i kikatunit a kanë doshë me të moruin ti për i pusit dhe një herë? atë kanë doshë që dhe ju kanë morë lakmi ujë tanë me që të pusit gëtë atë kanë doshë dhe një atë një të ri e shka bajnë që ti aditë pra ti aditë të thëjë ke menja se kjo pun nësa me venë helbet në kemenja mësa me ven e pëse të i kemenja mësa me ven që pëse të i kemenja mësa me ven po ki e vdiki i shkollu e në në murim edhe bad bran mushën me u i plo sa shkollu i dini si të posht sa shkon të posht apo po pëse të ja dasu u në shku të rma po i të poshtë të të poshtë shkon pra në miku qka dashti me dhgo dështin me dolë tijem, si muslimanët në veder ati, a tha, i dështin këtun të antijem me dolë me në tepër, me të mëruin e të një pikur të ndohë dhe ajo, a i filozofikisht të tha që shfonan miku, tha edhe për juve do të ketuj. Po si do të ketuj për juve, tha? Na, kër të qojmë atuin për i katunit, për s'kejtë katunit juve të post, ja lomë në ventil ati, të në juja maroni filterin edhe stacionin e filterin ujit katunit juve edhe Këto shka janë këto? Këto janë ondra. Këto janë ondra të janë mikut. Jan jan tu e ke ujë në borë. Këta shë e ke ujë në borë, apo? E ke ujë në borë. Me një motor pasës asë margë prej Sofie, e nëzërë është tim në sobë. Atëherë du është me dhonë pasë mi, edhe atëherë e kinë sobë. Po atëherë se kemë pusë mo, se kemë bunarin tanë mo, se ke ujë në tanë mo, tan mo atëherë bëhatë qëtër kushë, Sigurisht, kam çasajote po bota çetër kujë edhe me pazull. Po duhet me don 5 milionë marka pa pas bot. Po ktu se kam edhe me çetër plan, do me thon. Jan do janan ke botën e re, çeshti. Tu at jan thujat bon. A ke nisë Erik s'u ndjen se ka dikun? Sikur shka she joti a ja bote huja më leha. Ja për shembull, kputet. E blen çocki, a diç çapi makesh janë ta ti çetrit. A keni nisë s'u ndjen? Ktu ka, na. Ktu ka. E blen katuni trahën 80 mijë markë. Kur tash loja a dit vini thojësti mos e hajuja. Edhe so. raf shi thoin, rahat rahati thoin. Shtimo e a blet po. E a lidh po. E lëshoj po. Eshte ajo Jonja. Çka <mogu> u pa për burrë. Kurrs kam pak kështu. Kurs kam pak ktu asnjë herë. Asnjë al. Po ama tole mas ku i desin ato çer te qirin, spa kujdes te qirin me mort madh më me prit voglin apo. Në rregull, edhe pensaj po largom se u bën shumë po këtajmi të ejonja jo pra të kishë e kujdes se nga për atë shkake se e kem një histori se ti e musliman a i qetëri sa është musliman e rast të tër të tërë dhë për sërinë të rasisoj për atë shkake nga nuk eke një dorë nga histori ajo në pasër dalë për balë dhjurështëri me ujë në murë dhe ashka banë në sahabët me dine në qetër sahabë i ndonë dhe një gjarë se bedri është sitë se lanë një Rasullullahi i ka morë safat e muslimarit dhe i bo drejt se për po dhërnë me i luft. Pra nuk hjedh luft me safa qëtrem. Këta mere, më nëherë. Nuk hjedh luft me safa qëtrem. Nuk hjedh luft me dhërnë e mëndime. Nuk luftojt me dhërnë e mëndime. Do po do jo. A safat drejt, se një manë? Një një dhërnë prej safit. Në këdaj dhe ka pasen në. A të mpani. Se wadib në gazije ka pasen në. Dhërnë pre Një shkop ndore ma në të me veti, ndo kësa ajo është i gjetë e luftës, për krejësora është shkruar se ka pas një shkop. A pa në e dhe me pas një shkop qështi? Jo, a i me pas një shkop i handi. Një shkop ndore dhe njërë zë u bike për barki, e dikuj për shpinë e safi me bërë drejt. A i dëllë prej safi djoni. Fa, stakim një asalad, i vikati thanë, rësht, edhe i ra për barku. Fa, au sa më kevra, sa për më dhem, oj dërguar i Allahot, e ngrëjt i këmishën i dashur i Allahot, gjëllë gjëreru, sa akëd, stëkëd ja të wad, sa mërë hakun, ja dhe shkofin, mërë hakun, boli tur edhe pusi për nga merën, a.s.s. më barkun e ti, sa për përse këtë pun e bonishti, sa për e dish ka përna gjon, për e dish ka përna prit, për ndahemi, sa shbësa jeme fundit me ti Këto janë jarjet para pregadit pjesa para pregadise e asaj ti do të ndodhe edhe ju bo Muhammed Mustafa sallallahu alejhi ve sellem ni çadër ni çadër te ibn sahabe te ja rasulullah e tani lufta që do zhvillohet nuk ka mundësi me dal prej çadra ti do të rrish para rasullullah sallallahu alejhi ve sellem jo unda kem ralat e juve thar jo nas nimulir pse në çadër po pra? pse prifim çadër pse ai mos tjet atë të rreshtat e parë i thal ato ja rasulullah Ti do të je në çadër për atë çka kë me gjone janë gjënë me ditë se na po luftojn kë të ishin, pra në thënësh katrohemi me ato falduit pra një në vazdu dikush. Për atë çka. Evoj pa fam i patapo i patatakunë hale në grup njerëz ka viti 90-të, një çati më në vend me rreth po drumi rastësisht ndodhi edhe u, u përë të mpika qëkur të kështus për e zrati pëse jeni ju këtu ato ma thalë këta na të njështë një e diri do vikacin bina arë me, me, me. me, me, me, me pretek shka po bani këtu e na këtu duhet me nështi po shka po bani këtu e po kur që liruat kushe o në hejtë të ne do e këshin pas gjehën dhe jetën Dhe duhet me një nërë tokë, me dalë me ismërabi, me si të krijës, me odhëhet. Dhe kështu e këshin pasë propozu vetëm. Paj, a kështu shkojmë punët ta? A kështu drejtojmë gjonët ta? A kështu krijëmë problemët ta? Ta Rasul Allah, tim qabër dhe të rëisha gjë. Ta ato që janë medinë dhe Allah, fa fa në abdojnë ato tje. A to dhe në sa në Amasjansë të me u shkatru na dush me vazhdu fejn me ato se nuk e kemi për qëllim bedr me bedr me mor fun po me bedr me mor fil me njës filimin rësullu lajnë e ti në qadrë dhe e lut ka Allahum disa lutje një atë di po i të eki Allahumma angjizareja wa adekan ledhi wa attani bi o zot fa ban ma të mund dhe ndihë më në tonët ma i përsh që ma ke premtu kështu e lut ka Allahum gjellë gjellë luhu edhe bashkë që këtë lutje shtish ka të të të tëki, kja ka emnin kejt bedër. Edhe me kri, me ju thonë që në shkori të shpia, mësju jesë djejë që se këtë një gjarën të nële, se rasë kësaj s'ilët që të të, të tham tashë. Fa Allahumma, illem të në surha dhe hilfiah, lëntu abed, fa o zotë, si mësë të ndihmojsh që këtë grupë s'ka mos është dhe, Si mështim dhejë moj, shqito 314 teri ditë në kiametit terë të sosot dhe dunjo s'ka, se shdhe mojë. Këtë lutje e ka borë, asu Allah e Lësëratu selam. Nuk thaj, oë, tizë dhe tëri gjërshë, bëshqëmë një 310 raketa këto. Nuk thaj, Klimtoni, si mështë ja për vizë, nuk bërë kjo punë. Aj, nuk thaj, kështu. Nuk thaj, nëse kondët e bashkume nuk vendosit, nuk vendosit problemi. E da atëher ka pa kondët bashkume, nuk vend e ka pasem një ndarru në dua, këmë dhe të bashku me kanë qenë ndarru në du, në dua e ka pasem në dhe mosin darshëm, kanë qenë, po i dërguri Allahu gjëlle zhelelu sa, o, Allah i madhë, nëse nuk, qito abad, nuk i ndihmon që të 314 burë asod, s'ka më a seshde, në në to abëd, nuk bashma i babet, nuk dhe kushin seshde, po pëse, qëka e për ka lirë dhe pra. e me qëtë 314, për exatë zotë, qëka e ka lirë, qëp kamoj në Mekkë. Tortur më tortura, azab më azabë, edhe dënim mbi dënime. Deri kush po ka i punë apo kanë gënë atë deri kush ka shku punë, di rahati kanë gënë po pak kanë. 3 vjet ka qenë e shkruar kontrata muslimanat kafira mësmë yushit muslimanëve. Mësmë ble prej muslimanëve. Mësmë ruan çike edhe mësmë mor prej ative. Mësmë fol me ato, mësmë i dhon selam, mësmë përshëndet. As mos me i marr ndreqti, as mos me i udhon pa uha. As mos me marr ova pative, 30 me radh. Çka i thënë sa i kohën bashkëhore? A pasqënqen kontet bashkume? Ksa i thoi sancionim. Ksa i thoi do të lanë sancionum. Pra nuk kanë sancione si i pa Spik Butros Gali, ai ai ai ai tha, ai tha Butrosi i e gjithë të daj fat Çafira ai tha ortodoksi. Nuk pa, nuk i nuk pa qënë pti modeli këtë asë nuk janë model për në 14-tasën për kër janë formua të që asë modeli vjetër e qafira vësat, vet. asë me ble, asë me shinë asë me morë, asë mërtasë mor, asë, asë, asë zonë me, asë kime, asë dalë me, asë folë me asë përshëndetje e dheri ku arriti puna pra dheri ku shkoj puna lërgë arriti puna që këtë dita në këtë tri vite muslimanët ka në hongër gjeth ka në hongër gjeth a ka në hongër di shka halëa që të stan gjëmati jem n Kuzaj me ka pasemnin dul prej shpijën i herë edhe jashtë të shpijën zvet a e prishin i abdes që na i thoi abdesin e vogël nga ujë e niti një përshpëritje në tok edhe qatë gjo u ull u përkull edhe e muri e futi mrena qojtë shpijë a i thasë a i gruzë zvet tha tere këta ngrije edhe zije të ham ajo ishte një likurën një hajvani që dhëlo, e kishte lonë zelt në shkatin tha zije këta të hamë Asë ka ndozë kjo? A e ke për jetu dë një qësi? Në lomën do pleqë, në lomën. Me bagardan e ke minunë Ramazanin. Pa ishti për të hasë bagardan, për së për të marroni gruja. E ke minunë me petë kalamojtë. E ke minunë me rojtë. E ke minunë me gjethë. E ke minunë me gjethë s'kallë duqë këtë që ka i kalonë dynë në kodërë. Në banon kërë, në banon. Në me petë cilë atëherë për bajramë, po dhe petë cil Këj dhe Ramazan për kërt të të për për eftar A ydë ngini kër për e-mër, mëhëllë për për shkupit, mait këdër, së pëtëel A kaflit kalamu A kanë një në më roi A kanë një në më djef A ike li zikurë më barqë dhe në jërë A kanë duru për Allahun jellë jelaluhu vë jellë shanë dhe në jërë Për Allahun a kanë duru Ne i mërë në та të hërë këjt hajëvantaj Për të më për të në ajarë në i mërë leshën e dhenëve në i mërë drisën ju shkabaj që i kur javë mërë drisën e aq në rrishmi rride rrishmi na se në kemi qkru me me nejt kush dojë e ka përcarë përmi qafën ton edhe e vendosë ven, aqës dhe e vend i prishaj kërë i duarnët edhe i prishaj duarnët aqës dhe e të rrivën gjilanë e marë nëse 24 veçare edhe e banë ura ta dhe e bete shpijale në thujm Nathojnë, uh, hini mrejnë amësi ikni eksteseve, mëzbani probleme. Sa të muni ikni eksteseve? Edho në përju përësisë. Sa të muni ikni eksteseve, për zëtë zëtë se për kurit një elbet. E u marrën i të në Allahu gjëllë gjëllalu, në kurit zëtë në kebdu një ahajtë. Inderua li gjëmatë.